Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a vysielacej techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať poslednou reláciou vzdelávanie pre dospelí v tomto roku. Pokračujeme v 69. pokračovaní cyklu relácií Prebudzanie Slovenska pokračuje. Našich hostia, ktorých vám o chvíľu predstavím, tak si vybrali zhodnotenie roka 2025 a chcú sa venovať aj perspektívam do budúceho nového roku, pretože o tri dní už budeme mať nový rok, 2026. Tak pri tejto príležitosti opäť a vítam, začnem dámou, tak Markva Pilikovu ahoj, ahoj, daška. Príjemný od večer alebo popoludne ešte zdravím všetkých v štúdiu. No a takisto vítam aj Joška Fila. Ahoj Joško. Pekné popoludie popoludne z Košíc. Výborne, tak a zdá sa, že všetko funguje. Až na ten môj úvodný Kick som nejako vyšiel z triku, ale verím, že všetko bude v poriadku a že internet a bude fungovať dobre. No tak. Táška, nech sa páči, môžeš sa ujať slova, predstaviť svojich hosti, potom ešte Joško predstaví svojho hostia, pána Maroša Rešetku, ak to bude potrebné. No a ty máš úvodnú časť tejto relácie, takže nech sa páči, má slovo. Okay ďakujem veľmi pekne, som veľmi rada, že sa stretáme na vlnách Slobodného vysielača ešte raz v tomto roku. Prajem všetkým poslucháčom príjemné počúvanie a verím, že nás neopustia ani v budúcom roku. Takže pokúsime sa trošku tak vyhodnotiť ten rok 2025 a načetnúť nejaké perspektívy do budúceho roka. Bude to rok ohnivého konia, takže verím, že ten rok bude ohnivý, bude plný energie, plný stretnutí, diskusí a plamenných rozhovorov, ktoré dúfam, dúfam pevne, že nepovedú k nejakému ohňu alebo rozohneniu sa ľudí, či už na ulici alebo v parlamente kdekoľvek, keďže Slovensko má veľmi také, by som povedala, zaujímavé podmienky na všetkých úrovniach života. Takže budeme o tom trošku zdiskutovať s mojimi hostiami je ním inžinier Viliam Baňák, podplukovník zálohe ahoj William, dobrého poznáte z našich vysielaní. Vítaj. Dobrý deň všetkým medzi sviatkami koncom roku 2025. Ja som zrovna prišiel z lesa je dneska nádherné počasie včera som bol na kozisku vo zvolenie verejné kozisko čím chválim primátora mesta, pána Maňku že takto nám to tu umožnil a ešte nám dal aj pekné počasie tak, príjemné odpolnie vám prajem všetkým aj v Bratislave je krásne počasie už niekoľko dní čo je veľké čudo pretože sme boli v Hamle veľmi dlho. A ako je to u Jozefa Soboňu, môjho druhého hostia? Vítaj Joško. Krásny deň prajem všetkým poslucháčom, aj poludiskujúcim. No, čo by som tak povedal o tom počasí, no chvala Bohu po tých troch, štyroch týždňoch toho temná nám myšlo to slniečko a myslím, že prinesie medzi nás aj viac zdravia. Ďakujem. Takto som ráda, že sme všetci takto pozitívne naladení a môžeme z hurta si zobrať trošku e, niekoľko čísiel za rok 2025. E, som sa trošku zavrtala. V niektorých údajoch som sa nedopatrala, pretože rok nemáme konca, Takže tie štatistiky zväčša idú e, do roku 2024. No ale celkovo musíme povedať, že čistá zadlženosť Slovenskej republiky bola udaná na rok 2024 vo výške 61,8% HDP, čo teda ešte sa zvýšilo medzičasom. E Poviem taký zaujímavý údaj k tomu, Zadlženie Európskej únie ma zaujímalo, som si vyťahla, bolo 81% HDP. Tak si hovorím, že aké máme teda perspektívy v tomto celoeurópskom ponímaní. A zabrusila som trošku ďalej, ako sú na tom iné štáty a tam sa hovorí, že najzadlženejšie je Japonsko 242% HDP, potom je Eritrea 210% HDP ale veľkú zadlženosť majú aj Spojené štáty americké 38 biliónov dolarov, takže e, svet sa kúpe v dlhoch väčšina štátov ide na dlhovú politiku tak čo nám to môže asi indikovať? Vidíme, že vo svete máme samé vojenské konflikty, investuje sa prevažne do zbraní a keď si vyťahneme čísla, do čoho investujú štáty a politici prevažne, tak nám postupne vypadávajú vlasy, pretože napríklad na Slovensku v roku 2024 sme mali príjmy 24,4 miliárd, ale sme minuli 30,82 miliárd, čiže sme boli v schodku 6,37. Keď si to rozpočítate na hlavu, obyvateľa Slovenska je to viac ako 15 tisíc eur. No takže, priatelia, to nie sú pozitívne čísla, ani hovoriac o tom, že z tých príjmov väčšina ide z DPH, čiže my všetci sa skladáme na tieto príjmy, my čo zarábame, áno, takže 9,8 miliard príjmov išlo práve z daní a 4,7 miliard správnických osôb z potrednej dane 2,7 miliard, čiže to sú tie nosné čísla za rok 2024 z ktorých pochopíme, že sme nezarobili z hospodárstva alebo z nejakých extra projektov. Dostali sme 2,45 miliardy z Európskej únie a čistý zisk 1,5 miliardy, ale že by sme videli, že by Slovensko na tom nejako sa zahojilo, alebo nejakým spôsobom toho obyvateľia pocítili. mne sa to osobne nezdá. Takže o tomto aj o inom chcem diskutovať s mojimi hosťami. Preto oslovujem ako prvého Williama, pretože už je mojim skúseným tímovým hráčom v debatách o novej občianskej spoločnosti, o nutnosti zmeny systému, takže ešte raz vítaj, Viliam. Ako ty e, čítaš tieto čísla, čo som spomínala? Ešte nás, dobrý deň. Ja tieto čísla čítam tak, že v podstate v roku 1989 sme prešli zo socializmu na neoliberálny, nespravodlivý, totalitný kapitalistický systém. E, tým pádom vlastne máme aj, e, nemáme parlamentu demokraciu, ako sa o nej hovorí, ale parlamenta totalita. Pretože sme prešli od komunistickej totality k neoliberálnej strannickej totalite. Neoliberálnej strannickej e, 99% ľudí hovorí, že politici. Ale akí politici? Stránickí politici. A práve skupinu, ktorú vedieme pod názvom Iniciatíva proti nespravodlivosti, alebo OZ Pán občan, alebo vízia Pána občana, táto vízia Pána občana sa zaoberá vznik novej občianskej spoločnosti. A tu znova navezujem na tú totalitu. Tu už žiadna občanská spoločnosť nie je. Všetci od bývalej prezidentky Čaputovej, Kisku, e, Borisa Kolára, v prejavoch že a v svojich vyhlásenia, že tu je občanská spoločnosť. No tu občanská spoločnosť nie je. Aj napriek tomu, že... Vláda má oddelenie pre vznik občianskej spoločnosti. To si predstavte. A ja sa pýtam vás všetkých, a ja sa pýtam poslucháčov, a včera sme išli aj cez video. Ja, ja sa pýtam všetkých, akáže tu je občianská spoločnosť? Tu je totalitná, neoliberálna, kapitalistická, nespravodlivá spoločnosť. My občanskú spoločnosť ešte len budeme budovať. A práve ozet pán občan, vízia pána občana je založená na vzniku novej občanskej spoločnosti a zánik zánik e, totalitnej parlament, totalitného parlamentného systému. A keďže sme u koncu roka, tak e, naša Definícia je, rozpustíme parlament, rozpustíme Národnú radu Slovenskej republiky. Takto to končíme a takto aj rok 2026 budeme, budeme začínať výrazom rozpustíme parlament a rozpustenie parlamentu nám prinesie zmenu spoločenského systému. Tak ako bola zmena v roku 1989, historicky musí prísť, musí prísť ďalšia zmena. Si zoberte, že docentka Švihlíková, ktorá učí na Karlovej univerzite, učila na univerzite Matia Belu v Banskej Bystrici, v roku 2013 povedala koniec kapitalizmu. A ja som, ja som hľadal u veľa ľudí, či už je to profesor Stanek alebo pán Chmelár alebo e, títo politológovia, analytici a tak ďalej, pretože e, pred voľbami, volebné obdobie, povolebné obdobie, no je jeden väčší analytik ako druhý. A jedine pani Svihlíková, docentka, v roku 2013 povedala, Koniec kapitalizmu, zmena spoločenského systému. A ja som vtedy študoval zrovna seniora Tomáša baťa. Áno, v podstate pre mňa, senior Tomáš baťa je vzor. Áno, to je vzor. On ako milionár chodil obyčajným vlakom, nerýchlkom. Áno, a zaviedol nové a nové nové procesy, infraštruktúru. V, v rámci Československa, vývoz kapitálu do zahraničia. V podstate, my tu robíme dneska niečo opačne. Opačne. Ako senior Tomáš Baťa. On, bol, on by bol, býval, keby tu nebola bývala druhá svetová vojna, keby nenastúpil Hitler, tak tu máme hospodársky Baťov systém, podľa ktorého ide aj Volkswagen. Vývoz kapitálu, áno. Samozrejme, že my hovoríme o udalostiach, ktoré boli v roku 2025. No a že to boli udalosti, boli to udalosti, keď sme, dalo by sa povedať, v 3. svetovej vojne. Akurát ešte nenastúpila tu jadrová tretia svetová vojna. Ale sme vo vojne. Pretože keďže podporujeme, my podporujeme... Vo, armádu na Ukrajine, Spojené štáty, Európska únia podporuje. Dokonca pred týždňou schválili 90 90 miliard eur schválili na podporu ukrajinskej armády, aby sa predlžila vojna. Ja už na námestiach, či to bolo 16.11.2025, alebo 29.11.2025. Bratislav som povedal, že na funkciách, ako sú premiéry, prezidenti, tak sú vojnoví analfabeti. Vojnoví analfabeti. Oni absolútne nepochopili, že Ruská federácia je najsilnejšia armáda, dalo by sa povedať z hľadiska jadrovej, jadrovej výzbroje a rozmiestnenia jadrových zbraní v rámci celého sveta, pod vodou na vode, na zemi, v kozmickom priestore, tak sú najďalej, najďalej Rusy. A teraz pri špeciálnej operácii, kedy už tretí rok idú na vojnovú výrobu, áno, veď toľko nábojov a toľko munície nevyrobí dokopy ani organizácia NATO, ako v súčasnej dobe posledné tri roky e, Ruská federácia. Ruská federácia je silnejšia ako zväz sovietských socialistických republik. A to je, ja musím povedať toto všetko. Namiesto toho, aby sa začali mierové roz, rozhovory aby sa nedávali sankcie. Pretože Dagmar nám tuto povedala v číslach našu ekonomiku, našu infláciu. A asi prečo? No pretože sú sankcie proti Ruskej federácie. E, nám už netečie plyn cez Ukrajinu. A toto je inako, že my v tejto relácii musíme povedať, že sme idioti. A ja sa pýtam, prečo sme idioti? No preto, lebo sme nenažratí. Hej? A nevieme viesť, nevieme viesť mierovú politiku. Kde končí, kde končí mier tam zač alebo kde končí mierová politika, tam začína politika inými prostriedkami. A to sú prostriedky ozbrojené sily. A my sa stretávame na klimatických konferenciách. Či už to bola Čaputova, či už to bol Kiska, či už to bol teraz Pelegrini. My, my hovoríme, že chceme eh, nulú stopu eh, v neutralitu v klimatických podmienkach. A akože... Keď Spojené štáty americké idú dávať na zbraňové systémy ďalších 3,5 bilióna, Európska únia 800 miliard eur. Hej, minulý tento týždeň som čítal, že e, Tajván, menšia krajina, 40 miliard. A ja hovorím, a už Čaputove som písal, keď išla do New Yorku na konferenciu a delegátori je v roku 2015 na na o klimatickým zmenám do Paríža, že ozbrojené síly sú najväčší znečisťovateľ a míňanie prírodných zdrojov, armáda, armády sveta, sú najväčší znečisťovateľ klímy a ozdušia. A to im, to im, ja toto budem hovoriť. Tak, my, ty, my, my im toto budeme prizvukovať. Čaputová si to nevedela ani prečítať. Ona namiesto toho, hej, aby to, túto jednu vetu povedala v New Yorku na konferencii ku klimatickým tak ona išla rokovať na, do Globseku. Áno. A teraz, my sme jednoduchý, jednoduchý, jednoduché občanské združenie a našou zásluhou Globsek, Globsek je v Prahe. Hej? Pretože v roku 2018 váš predseda, predseda Globseku povedal, náš najväčší nepriateľ je Rusko a Čína. A ja sa pýtam, odkedy eh, eh, ne, eh, organizácie, ktoré nie sú vo vláde, diktujú vláde, že kto je náš nepriateľ a, a priateľ. Ešte ani prezident Slovenskej republiky a ani premiér nehovorili, že Ruská federácia roku 2018 sú na, naši najväčší nepriatelia a Čína. A, a predseda Globseku toto povedal. A na tej konferencii bol Kiska. Na tej konferencii bol e, Ševčovič. Hej? E, na tej konferencii bol minister zahraničí veci Lajčák. Áno. A nič na to nepovedali. Rozumiete? Akých to máme politikov? Akých to máme politikov? Lajčák v 2016 obklúčovanie Ruskej federácie aj s Kistom vo Varšave. Kto o tomto hovorí? Nikto. A ja sa pýtam, kde majú Rusi cúvať? Kde? A ja sa pýtam, prečo dneska nemáme plyn z Ruska? Prečo nemáme prírodné nerastné bohatstvo? A zastavujú nám ropu a máme sa od nej odstriehnúť? A už Spojené štáty tento týždeň vyhlásili tam niektorí, že Spojené štáty to nebudú stíhať. No že môžu oni to stíhať. Veď oni sami nebudú mať. Prečo teraz obsadzujú, idú obsadiť Venezuelu? Rozumiete? Takže my sme skutočne na hrane tretej svetovej vojny. A my práve, Ozet pán občan a vízia pána občana, navrhujeme zmenu spoločenského systému ale o tom budem hovoriť pozdiejšie Ďakujem Tak si sa rozbehol ako vagón ale to je typické pre teba máš na to aj vedomosti som rada, že to tu otvorene hovoríš a že to môžeme na slobodnom vysielači povedať pretože ešte stále sa veľa vecí verejne nehovorí nie je doriešená koviada Ľudia sú chorí, vakcinuje sa ďalej, zvyšujú sa ceny, platy nie. Takže hovorme o tých číslach ešte chvíľku, pretože keď si uvedomíme, že tu máme premiéra, ktorý je tu štvrté volebné obdobie a toto bude počúvať, asi sa nemá čím chváliť ani celé jeho garnitúry, súčasné aj bývalé. Takže zoberme si rok 2015 až 2020. Áno, v roku 2019 bola inflácia 2,7. Potom 1,9. v roku 2021 vyskočila na 3,2. V roku 2021 2023 už to bolo 12,8 a potom to mierne pokleslo takže sa odhaduje inflácia do decembra 2025 na 10,5 ľudia to sú také čísla, že tomu nemusíte až tak veľmi rozumieť ale napríklad vám poviem, že Slovensko má Slovenská republika má 469 tisíc štátnych zamestnancov a zamestnaných vo verejnej správe. Viete, koľko peňazí nám to očerpá ročne? 6,5 miliardy. Ale čo je na tom, že? Veď uh, u nás, a to ešte nie sú započítaní poslanci, štátny aparát, najvyšší ústavní činiteľi, alebo to robí ďalších 128 tisíc eur uh, napríklad má len, ak som to dobre zaznamenala, pretože premiér Fico má 12 195, mal minulý rok, tento rok si ešte dvihli platy, poslanci mali 7000, teda predseda parlamentu mal 7369 a dneska majú bežní poslanci tento plat. Áno, tak si dvihli platy, takže na innej strane sme v dohovej politike, ale nemáme problém dvíhať platy štátnym zamestnancom a vládnym činiteľom až po samotného prezidenta, ktorý si dvihol plat na 18 288 s prehľadom. Nemá s tým problém. A naši dôchodcovia živoria. Takže, Jozef, ty si taký ľudský e, si dlhoročný aktivista, člen Národného frontu e, zaujíma sa o tieto témy. E, Nebúri e, sa v tebe krv, keď počuješ takéto čísla. Tak ja si myslím, že tie zbúrené krvi na Slovensku, že dosť veľa. A ja by som to tak chcel zhodnotiť, e, nie len tento rok, vlastne už, má, už máme len pár dní do konca tohto roku, takže aj s tou minulosťou nadviazal by som na ten covid, ešte na dobu covidovú, že vlastne v tej dobe covidu ľudia prežívali stres, prežívali ešte nejaké, e, pracovné, aj rodinné prekážky, m, mali, mali jednoducho strach v budúcnosti, veci sa nediali tak, jak sa mali. A možno, možno očakávali, že aj tie nové voľby, keď prídu, lebo vlastne to obdobie chaosu toho Matovičovho vládnutia, Hegerovho, Odorovho, očakávali také ukludnenie v tej spoločnosti, čo svojím spôsobom po tých voľbách aj nastalo. Ale vzhľadom k tomu, že čo ľudia očakávali od tej novej vlády, to sa, to sa stále neudialo a do dnešného dňa vlastne sa ani neudialo, vôbec sa to nedeje tak že aj v hlavne tej konsolidácii čo vlastne je tak, taký hit tohto roku ľudia neočakávali že sa bude konsolidovať v tých spoločenských vrstvách ktorých sa vlastne konsoliduje a ľudia očakávali aj to, že táto vláda bude ráznejšia v krokoch nastolenia spravodlivosti, nastolenia likvidácie korupcii v spoločnosti, zlepšenie stavu školstva, zdravotníctva, ekonomiky ako takej. Ale tieto veci sa začali diať len tak útržkoho len na určitých fázach niečo niekde, ale nič konkrétne alebo nič také celospoločenské sa neudialo a tam, tam vlastne tento rok e, 25 prebieha v rámci takej obecnej nespokojnosti tá vláda nejde tým smerom alebo nejde ústred tým občanom, ktorí očakávali tie zmeny. Takže, ale vzhľadom na to čo sa deje vo svete čo sa deje v Amerike, čo sa deje v Rusku čo sa deje aj v krachujúcej Európe e, očakávam, že budúcnosť ten rok 26 e, bude oveľa, oveľa možno bude ťažký, ale už budeme vidieť náznaky toho zlepšovania sa e, tej, tej chorej spoločnosti tej chorej demokracii alebo tej chorej, toho choreho kapitalizmu tak asi to zatiaľ takto Ďakujem. Ďakujem, Jozef. Ja budem pokračovať s Williamom, pretože my sme v predošlých reláciách veľa hovorili o novej občianskej spoločnosti a ten základný kľúč toho programu pána občana je v tej kontrolnej moci. Pretože ľudia si neuvedomujú, že v rámci zastupiteľskej moci, keď idú k voľbám, odostajú svoj hlas, tak e, tam to končí e, a preberá moc vlastne ten, ten volený človek, tí volení ľudia, ktorí svojich voličov už ďalej nepočúvajú, ale uchopia moc a robia si, čo chcú. A to je e, odraz Slovenska. Takže pokiaľ Uh, neurobíme štvrtý pilier moci, kontrolnú moc, tak budeme ďalej v tomto katastrofickom scenári pokračovať. Preto, Viliam, ako ty vidíš nové voľby? Uh, nie je to len ďalší z Oščenkovko budúce voľby vidím, pokiaľ my nestúpime do, do procesu, tak sa to bude opakovať. Lebo sa hovorí, že Voľby nám neprinášajú nič. Voľby nám prinášajú akurát zmenu figuriek na šachovnici. Keď, keď idú do komunálnych volieb predsedovia VUC, tak každý, buď každý, alebo každý druhý má, že ja som tá zmena. Keď idú politické strany do súťaže, do Národnej rady, tak tiež hovoria, že aká sú oni zmena. Pán Pellegrini išiel na prezidenta, že on bude zmena. No prosím vás, akáže je zmena pán Pellegrini? Ke všetko podpisuje to, čo mu povedia v Amerike alebo v Bruseli. Ani raz nevetoval v organizácii NATO, nevetoval nič. Tak ako som povedal, Kiska v roku 2016 vo Varšave v júli, mohol vetovať, že nebude Ruská federácia obklúčovaná. Mohol to vetovať aj s lajčákom. No, nevetovali to. Áno, a e, teraz organizácii Európskej úny prijali e, legislatívne alebo nejako, že bude väčšinové hlasovanie. Áno, to znamená, že keď, je, keď je, v súčasnej dobe sme nesúhlasili s, s 90 miliardami pre Ukrajinu nesúhlasil Babiš nesúhlasil Fico nesúhlasil Orbán ale Európska únia tých 90 miliard tam dá ano? a nám to nebude chýpať Dagmar hovorila, že ako to je u nás, ako sme zadlžení, ako je zadlžená Európska únia, ako sú zadlžené krajiny Európskej únii. Ale 90 miliard na vojnu Ukrajincom, to áno. No, takže Dagmar hovorila o tej, o tej kontrolnej moci. Sami vieme, že v súčasné dobe v súčasnej dobe e, náš politicko-spoločenský systém pozostáva z moci. Zákonodárna moc, Národná rada Slovenskej republiky. Súdna moc, e, ústavný súd, súdy, prokuratúra, olbusman. Výkonná moc, prezident a vláda. Ale my navrhujeme štvrtú moc, a to je tá kontrolná moc. E, keď je ja som bol 30 rokov na riadiacich funkciách od poručíka až po podplukovníka a pokiaľ by sa nebol vykonával pravidelne alebo nepravidelne kontrolu, tak určite by sa nemal žiadne výsledky. Určite pre zbrojenie 18. pluku by nebolo v poslov na, na funkcii zastupca veriteľa týlu frontu kde sme rady zlokovali útvar z Rajhradu Brna do Horského hradišťa. Áno, so záložákmi, zo so záložákmi. Hej, a keď ste im nepovedali presne, čo majú robiť a neskontrolovať, tak sa to nemohlo urobiť. Ani pre zbrojenie, ani z Rajhradu do Horského hradišťa presťahovať tisícky zbraní, stovky techniky, a potom sme stavali leteckú základňu od roku 1991. Sme stávali leteckú stavebnú základňu a deblokáciu a rozdelenie z techniky, ktorá sa rozdielala z Československa. A zabezpečil som cez prezidenta republiky Šustera uschopnený GO-29, keď z 24 kusov sme mali schopné len 2. Áno. A pán Šuster v podstate postúpil môj návrh prezidentovi Putinovi a uschopnili sme už nie koncepciu 24 kusov MIGov, ale 14. A táto koncepcia ostala aj pre, súčasný, pre súčasné ozbrojené sily Slovenskej republiky, kde máme prebrať 14 kusov f 16 Takže, takže mám veľké skúsenosti z hľadiska kontroly. A vzhľadom k tomu, že po odchode z armády som skúmal, v čom je problém. Pretože aj Národná rada má funkciu kontroly. Inšpekcie majú, majú funkciu kontroly. Policajti majú funkciu kontroly. Pomáhaj a kontroluj. Ano, policajti. Ale, ale kto ich kontroluje? A kto kontroluje ministrov? Keď ministri riadia inšpekcie. Rozumiete? Veď inšpekcie jednotlivých rezortov by mali kontrolovať aj výkon funkcie ministra. Rozumiete? A že inšpekcie ministra dať pod pod generálneho prokurátora. Ale keď aj generálni prokurátori sú korupční, áno? Sa spájajú s mocou, alebo s oligárchami a tak ďalej. Spájajú sa so stranickou mocou. Tak akože im môžete dať inšpekcie? A práve my sme, my navrhujeme štvrtú kontrolnú moc, kde sa vytvorí eh, nový orgán v štáte, celoslovenský občanský snem Áno, ktorý bude na úrovni e, Národnej rady, bude na úrovni prezidenta, bude na úrovni e, premiéra. A vlastne tento celoslovenský občanský snem bude zložený z 60 e, občanských e, zástupcov a 40%, maximálne 40 e, e, budú tam stranici. E, dalo by sa povedať. To znamená, celoslovenský občianský sniem v štáte bude mať výkonnú moc, zákonodárnu moc, kontrolnú moc a to znamená zákonodárnu, súdnu moc cez verejných ochrancov práv E, ako niekedy boli sudcovia z ľudu ano, a výkonná moc v podstate budú 50%, pretože navrhujeme e, zmeniť Národnú radu Slovenskej republiky na hornú a dolnú komoru, kde v hornej komore na občanskom princípe e, budú zastupcovia občanský 75 kresiel dolná komora politické strany a hnutia 75%. A keďže z Národnej rady sa tvorí e, vláda, tak dálo by sa povedať polka 50% zástupcov vo vláde budú z hornej komory a z dolnej komory tiež 50%. Takže, takže výkonnú moc, na výkonnej moci sa budú priamo podívať zástupcovia bez stranickej príslušnosti. A práve tento model, ktorý navrhujeme, je tá historická zmena na polopriamú demokraciu. Je tu veľa ľudí, že polopriama demokracia neexistuje. Ale vlastne, vlastne aj vo Švajčiarsku. Koľky si myslia, že asi tak 80-85% ľudí na Slovensku si myslí, že vo Švajčiarsku je priama demokracia. No tam priama demokracia nie je. Tam je polopriama demokracia, kde je vlastne eh, cez kanty eh, eh, referendovým spôsobom eh, sú referenda a potom cez, cez obce, okresy a tak ďalej oblasti sú, sú časté referenda a v štáte, celo, na celostátnej úrovni je tiež niekoľko referend za rok. Ale tam tieto referenda sú väčšinou platné. To znamená, polopriamú demokraciu oni uplatňujú cez referenda. to tento systém priamo mení spoločensko-politický systém, kde sa mení Horná komora na, a pardon, Národná rada na Hornú a Dolnú komoru a pribúda štvrtá kontrolná moc. Samozrejme, tento systém sa potom prejaví aj do verejnej správy kraje, okresy a obce, kde v obciach budú občanské snemi, bude okresný občanský snem krajský a samozrejme na vrchole je ten celoslovenský občanský sněm. My sme mali stretnutie vo zvolenie a to bolo 16.11.25 a 29.11.2025 v Bratislave a tam sme sa uzniesli na vzniku celoslovenského občanského sněmu. To znamená, v roku 2026 my potrebujeme od začiatku začať budovať v obciach občianske snemy. Pretože keď hovoríme o rozpustení parlamentu, rozpustený národnej rady, to znamená, musí vzniknúť, musí vzniknúť nový systém a to je národná rada, horná komora, dolná komora. Pokiaľ si niekto myslí, že je to nejaká novinka, dvojkomorový systém. Dvojkomorový systém je v Spojených štátoch amerických, v Anglicku, v Francúzsku, v Rusku, v Slovensku, v Čechách. Hej, naši susedia majú tiež dvojkomorový systém. Ale nemajú na tom princípe, ako, ako navrhujeme my. A tiež vo všetkých krajinách Európskej unii je neoliberálny nespravodlivý, totalitný stranický parlamentný systém. Viliam, ďakujem, že si to takto priblížil, tento projekt Novej občianskej spoločnosti opakovanie našim posluchačom a e, ja to trošku premostím ešte trošku na tie čísla pretože ja verím, že v hlpky duše väčšina zo Slovákov chce zmenu ale nevie ako ju uskutočniť Hej, takže keď sa zavrtame do tých čísiel toho, čo sme zažili a minuli, tak je jednoznačné, že touto cestou ďalej nemôžeme ísť. E, sú zverejnené na internete tie naše výdavky, hej, takže za rok 2024 si presne nalistujete, kam išla e, každá koruna a tam som našla, že napríklad Slovensko, ktoré je pre svojou prírodou, investovalo v roku 2024 181 miliónov na ochranu životného prostredia. Poviete si, fú, ako koľko miliónov. No čo to je pre e, Slovensko, ano, e, ktoré je tak obdarené tou prírodou? Ale na druhej strane tam nájdete, že samotný úrad vlády minul v tom roku 116 miliónov. Ano, takže na ochranu sme dali 181 miliónov, ale úrad vlády sám stihol minúť 116 miliónov. Potom som sa pozrela, že koľko vlastne e, má úrad vlády zamestnancov, ale na čo by tak asi mohli tie peniaze ísť. A predstavte si, že posledný údaj je z roku 2017 a ďalej sa necituje presné číslo. Je, v roku 2017 tam bolo 497 zamestnancov. Takže pokiaľ minulý nám väčšinu týchto peňazí, tak vám vychádza, že minulý vlastne dve, viac ako 233 tisíc ročne na človeka tak sa pýtate, čo sú to pre Boha, aké peniaze. Dnes vieme, že sa z nás, násobkovo zvýšili počty úradníkov všade, takže keby to bolo aj dvojnásobok, stále je to niečo cez 120 tisíc ročne. Prosím vás, kto zarobíte toľko peniazy ročne? To sú len také nejaké smiešné čísla a keď sa zahrbíte do tých veľkých, tak už, už ani nemáte chuť pokračovať, len sa teda pýtate, ako ďalej Jozef? Pri týchto číslach nemám to ja naštudované Dagmar, mne sa je ťažko k tomu vyjadrovať, ale už len z toho, čo si povedala poslucháči, si môžu, môžu hľubiť úsudok sami. A ja by som na to nadviazal trošku z iného hľadiska, alebo z iného smeru. Ja by som poukázal na niektoré svetové zmeny, aj Amerike, čo ľudia to berú tak, že stalo sa, a, ale ja vidím e, súvislosti, ktoré sa budú v rámci toho týkať aj, aj nás. Teraz ja tu zoberiem tak spoločne, že aj nás, aj Slovensko, aj Česko. Napríklad e, nedávno podpísal Trump zákon o o tých amerických peniazoch, ktoré boli poslané na Ukrajinu a oni sa tam jednoducho tie peniaze v obrovských množstvách strácali. Nebudem hovoriť už koľko presne to aj tak neovládam, nepamätám si, ale ľudia z dostupných zdrojov vedia, že sú to miliardy, ktoré sa tam jednoducho hľadajú a nie sú. Aj a ja za tie peniaze veľa Ukrajincov alebo občanov Ukrajiny e, odišlo k nám do Česka, do Maďarska, do Polska, vo do, do celej Európy a za tie nakladnuté peniaze si nakúpili zubné ordinácie, nakúpili si reštaurácie, nakúpili si ambulance všelijaké a aké výrobne alebo fabriky, to je jedno. Ale čo je tá podstata veci, že Trump ten podpisom toho zákona... Uh, uh, urobil to že, že to boli vlastne armádne peniaze Spojených štátov amerických a keď sa stratili a ukradli to znamená že to je problém Ameriky ako takej a každého jedného zlodeja ktorý sa k týmto peniazom nezákonne dostal a niečo si za ne niekde kúpil sa to bude týkať uh, vlastne zákon o vojenskom americkom tribunáli. Čiže keď si my myslíme, že tu niečo si kúpili títo obťania Ukrajiny, tak, a pokiaľ to nemajú zákonným spôsobom, o všetko prídu. Bude im to odňaté už preto, že to bude v rámci uh, toho amerického zákona o, o amerických peniazoch, ktoré sa stratí vlastne Amerike. Uh, toto je jedna vec, ktorá sa bude priamo dotýkať aj Slovenska alebo celé Európy. A druhá vec, e, popísal nedávno zákon e, o tom, že niektoré tie drogy, e, chemické nejaké, neviem presne tie detaily, e, vlastne o nich Trump v zákone, že to, vlastne, že to je vlastne zbraň e, hromadného ničenia. Čiže on tiež tieto drogy postavil do, e, do, do takej sféry armády alebo vojska. A tiež sa na to budú stiahovať tie americké vojenské zákony alebo vojenské tribunály. Preto sa začali teraz tie čistky v Mexiku, kde bolo zatknutých 55 najvyšších e, šéfov tých drogových kartelov. E, našlo sa tam aj... Uh, neviem podrobnosti, nebudem hovoriť ale na niektorej tom, tom ranči toho nejakého mafiána sa našli obrovské spalovne ľudí niečo, niečo ako za druhej svetovej vojny a vlastne, že tam boli mučený ľudia alebo teda deti a asi viete o čom hovorím, že sa tam vyrábal ten adrenochrom a odtiaľ sa distribuva do celého sveta aby som naviazal, ako sa to nás týka. Ja si myslím, že to má spojitosť, že 3 dni potom zákone a po nájdení tejto výrobny a zlikvidovaní vlastne celého to, toho gangu, bol zatknutý v Čechách, ne, Carlos, Carlos, neviem to, Vemola myslím aj. Bolo to medializované, bolo to také urobené, že. V takom veľkom štýle zatýkania alebo prehliadky dom domovej a tak. A ja si myslím, že nám naznačuje už niečo aj to, že s tým asi ten pán obchodoval, keď to tak rýchlo prišlo až do Čech. Z tej Ameriky alebo z toho Mexika. A myslím, že aj na Slovensku sú určití ľudia, ktorí s týmto artikom obchodovali a určite sa najbližšie dozvieme, že kto s tým má nejakého dočinenia. Možno nepriamo, ale bude nám to jasné, aj ak to je s týmto Carlosom, teraz tých Čechách. Takže to sú veci, ktoré sa dejú vo svete, ale my to si myslíme, že nás sa to nejak netýka, ale ja si myslím, že sa nás to týka dosť podstatne. Potom, napríklad v Rusku, v nedávnej dobe bol odsúdený, myslím, dva dní dozadu, bol odsúdený nejaký špión, ruský a zostal myslím 12 rokov väzenia za vlasti z radu, a, a tu je cesta e, toto nám ukazuje vlastne cestu, ako by sme mali pokračovať aj my, lebo pokiaľ sa nebudú tie nezákonnosti a tie obrovské rozkrádačky e, trestať e, tak náprava nepríde, môžeme zakladať, čo chceme. Jednoducho e, musíme musí sa na Slovensku hľadať nielen vláda, ale justícia zmieniť. Alebo procesy v justícii, ale ľudia v justícii. Takže ja by som to videl asi takto. Tak dávam slovo daj maria, ďakujem. Ďakujem, Jozef. Navezujem na teba, že áno, sme proste uh, krajina paradoxov a sme nepoučiteľní. Do Donekonečná dávame dôveru tým istým ľuďom, ktorí nás okradli, sklamali, spáchali vlasti zradu. Takže hovoríme to tu otvorene a potom je na mieste otázka, že prečo to vlastne robíme, že dokedy ten Slovák si chce uťahovať ten opasok od čias z Jánošika, alebo ešte predtým. Sme tak nevedomí alebo proste lenivý, že sa už len prizeráme. Takže pokiaľ sa toto vás netýka, tak si kliknite na KSK a pozrite si návrh na novú občianskú spoločnosť. Pripravujeme zmenu vládneho programu. Budeme o všetkých bodoch diskutovať, pretože my sme tú verejnú rozpravu o novej spoločnosti vlastne začali už minimálne pred rokom a skôr. No a mám tu teda o jedného z tých otcov a zakladateľov tejto myšlienky, takže William Baňák. Odostávam ti slovo a požiadam ťa, keďže máme posledných pár minút do záveru na našej časti. Prvej ako ty vidíš teda ten rok 2026 a čo by si chcel tak úprimne zo srdca Slovákom poradiť? No, ja to ešte doplním ďalšou otázkou, aby nám pán Baňák povedal, že akým spôsobom túto zmenu na ten dvojkomorový parlament chcete urobiť, pretože kapresy rybník nevypustia a to, že by Poslanci Národnej rady súhlasili s tým, že cez ich politické strany sa to zníži o 50 to znamená zo 150 bude len 75 stranických poslancov, tak teda žiaden vlak nevedie, ani trať, ani záujem nebude. A druhá otázka je tá, že. Ako toto chcete dosiahnuť, keď my tu referendum nemáme funkčné? Pokiaľ sa nejaké referendum nezmanipuluje, tak účasť sa pohybuje od 10 do 27 Boli nejaké referenda, kde bola účasť 44 alebo 34 ale to boli len dve väčšinou je to medzi 10 a 27%. percentami. Posledné, čo bolo v roku 2023, v januári, tak tam bola účasť 27%. Tak skúste sa vyjadriť, že akým spôsobom túto zmenu, či už zmenu, parlamentu na dvojkomorovi, zavedenie toho občianskeho systému, to znamená tých občianských snemov, alebo tej ľudovej kontroly chcete zrealizovať. To by ma veľmi zaujímalo. A jedna ešte faktická poznámka, ja som vám nechcel skákať do reči, aby ste nestratili niť, v Švajčiarsku nemá kanty. Kanta je barel alebo nejaká nádoba. Oni majú 26 kantónov, to znamená územných celkov, ktoré pôvodne sú na úrovni spolkových štátov. Nech sa páči. Konfederácii švajčiarskej. Filián, nech sa páči. Čo sa týka toho referenda, e, jasné, že v súčasnej dobe toto referendum darmo bolo úplatené referendum aj v Sliači, aj pri tej batelkárni a zkrátka tu, bolo tu aj, bola tu aj petícia pre vyhlásenie referenda, že sme proti sankciám Ruskej federácii zo strany SHO, kde je predsedom Š Švec, pán Pellegrini toto re referendum nevyhlásil. A keby ho aj vyhlásil, tak uh, by ho mohli v podstate ústavný súd, alebo oni ho môžu neuznať ako, ako platné, alebo keby bolo aj platné, tak ho nemusia uznať. A práve s týmto sa zaoberá pán Stankovič, ktorým sme v kontakte, ktorý sa zaoberá s funkčením referenda. To znamená, e, máme tu e, partnera, ktorý sa s týmto, e, s týmto zaoberá. To je bolo k tomu referendum. No a čo sa týka, ako dosiahnuť tú zmenu, tak ja už som dneska povedal, aby bolo bol rozpustený parlament, tak my, občania, musíme založiť občanské snemy a ísť do komunálnych volieb. A v komunálnych voľbách roku 2026 ich musíme vyhrať na 51%. A pokiaľ je tu aj Jozef a je tu aj Marož Rešetka a potom je tu kopa poslucháčov a my, my tieto veci uvádzame aj na námestiach. Máme z toho videa. To znamená, pokiaľ chcete zmenu, histori skutočne historickú zmenu, tak je potrebné sa pridať k OZ pán občan alebo k vízii pána občana. My teraz hľadáme osmi koordinátorov krajov. No tak a nikto sa nehlási. Asi je tu dobre. Asi je tu veľmi dobre na tomto Slovensku, keď v vláde pána Fica máme 70 tisíc bezdomovcov. My do jedného roku chceme zrušiť, že tu nebude ani jeden bezdomovec. A všetci mi hovoria to sa nedá, ale dá sa. Ďalej tu máme 950 tisíc ľudí v chudobe. Ďalej tu máme nezamestnanosť. A tým, či nie sú väčšie sankcie proti Ruskej federácii, sme bez dodávky plynu, e, budeme bez dodávky ropy, no tak ale vedca zaviera, zavierajú sa fabriky, tak tá nezamestnanosť logicky bude stúpať. Mzdy budú klesať, e, ceny tovarov budú stúpať. Ja nerád používam slovo idioti. Ale dokedy budeme toto robiť? Za ďalšie. Je tu sofistikované vykorisťovanie nad národným kapitálom, kde my v zahraničných firmách e, sme nulový majitelia. My dáme do Land Roveru jednu miliardu a my sme tam nulový majiteľ. Akí sme to my idioti ekonomicky. To koho tu máme? Nie, William tomu sa hovorí vlasti zrada. A pokiaľ neodcúdime mesiac povedal, že do zahraničia nám odchádza 9 miliard. Ja hovorím, že 10 a viac miliard. Už v roku 2018 na predvolebnej kampani pána Harabina som povedal, že máme úniky ziskov do zahraničia Volkswagen, Peugeot a tak ďalej. My navrhujeme vo svojom programovom vyhlásení, aby sme boli z 37% spoluvlastníci. Už teraz sa stáva do prevádzky pôjde Volvo. Sme z 37% tam spolu majitelia. Nie sme. A po desiatich rokoch, aby sme boli z 49. Do Číni? Preč toto už musíme to... stopnúť, pretože náš čas sa naplnil a ja to dávam e, do plánov našich e, do budúcich rokov chcem sa ti srdečne poďakovať za tvoje fundované e, odpovede nápady, verím, že si k dispozícii e, aj pre poslucháčov, pre ktorých to nebolo dostatočné vysvetlenie a chcem ti poďakovať za účasť v dnešnom vysielaní aj Jozesovi Soboňovi a poprieť našim poslucháčom ešte príjemný záver roka Veselého Silvestra, ale všetkým nám hlavne prajem zmenu, do ktorej sa všetci pustíme a miere. Ďakujem, že ste nás počúvali. Príjemný podvečer vám všetkým. Ďakujem veľmi pekne Dáške Kvapilikovej a jej hostom. Teraz si zahráme pesničku od Michalovskej skupiny Hurikán Koniec nad vlády. A potom tá ďalšia časť relácie už bude interaktívna. To znamená, že sa budú môcť aj naši poslucháči zapojiť na telefónom čísle plus 421, 910, 473, 440 aj cez sociálne siete. Po pesničke to ešte pripomeniem a nadviažem takou krátkou zvukovou ukážkou o tom, že ako to pán Baňák veľmi trefne nazvali, že my tu máme nie 950, 980 tisíc ľudí pod hranicou chudoby a máme tu 70 tisíc bezdomovcov. Takže skupina Hurikán, koniec nadvlády. Vina horikána dohrala a dospievala. No a my teraz si prehráme tú zvukovú kážku, ktorú som spomenul pred pesničkou. Jedná sa o bezdomovca, z Banskej Bystrice, ktorý hovoril o Ficovom blahobite, o tom, ako sa im úžasne býva, aké máme úžasné uh, sociálne dávky. Keď ja som si to pozrel, tie komentáre pod videom, tak o ostatný chlad mal by ísť do roboty, na čo sa stiažuje, ma makať a uh, podporovať, aby uh, si... Vládni poslanci mohli ešte zvýšiť nie na 7, ale rovno na 10 tisíc a Fico by malo mať aspoň 15 a Pelegrini mu treba rovno dať 25 tisíc. Na čo budeme tu trocháriť? Takže situácia s bývaním na Slovensku je veľmi ťažká. Môžu nám o tom povedať aj ľudia, ktorí bývajú na ulici. Čo si myslíte o situácii s bývaním na Slovensku? Mohlo by to byť oveľa lepšie, keďže situácia na Slovensku je zlá. Sociálne dávky sú strašne nízke. Pristriešok na bývanie nájde iba polovica ľudí zhruba, ktorí sa o to snaží. Je to alarmujúca situácia, keďže... Mnohí z nás sú na ulici. Ja som nechcel byť na kamere ani na mikrofóne, ale musím sa o tom rozpovedať. Lebo. Dostávame momentálne 87 eur, čo je alarmistá situácia, keďže 200 eur je minimálna zložka, ktorá obsahuje to, čo chceme na bývaní. No, o, takže... O premostil som touto zvukovou ukážkou to, čo povedal pán Baňák a Jožko Filaudov, zdávam ti slovo predstáva tvojho pána hostia Maroša Rešetku. A potom sa uvedť do toho, čo si chcel hovoriť ako nosnú tému. Nech sa páči, takže máš úvodné slovo v tejto druhej časti. A ešte pripomeniem, tak ako som slúbil pred reláciou, telefónne číslo Plus 421, 910, 473, 440. Môžete využiť telegram, signál, WhatsApp. Po prípade, ak sa pripojíte aj na aplikáciu GCMID, nikto vás tam to nevyženie. Budete sa môcť prihlásiť o Keď sa pripojíte, hneď si vypnite mikrofon, lebo vám ho ináč vypnem ja. Joško má slovo, nech sa páči. V druhej časti. Pe pekné popoludnie, dovolte, aby som privítal nášho už tiež stabilného hostia. Začne, začne byť stabilný. Naposledy nás navštívil 24. marca 2025. Je to absolvent Vysokej školy polnohospodárskej vnitre, známy bloger na Facebooku. spravuje stránku Priatelia Ruska, je adminom, majú už 40 tisíc členov, ako som si všimol. Je to občanský aktivista, bývalý starosta obce Nedanovce majiteľ stavebnej firmy. A ja len dodám, že to je naozaj skvelý otvárač očí, nastavovač zrkadla a spriadač súvislosti. Maroš Rašetka. Vítam ťa, Maroš. Poprosím mikrofón zapnúť. No, dobre. Áno, Prí, príjemný, príjemný podvečer. Prajem zo zemi kráľovství Českého. Pozdravím vás všetky veľmi srdečne. Ďakujem za opätovné pozvanie Jožkovi. Zdravím všetkých moderátorov, kolegov, diskutujúcich. Pozdravím všetkých poslucháčov Slovenske, Slobodného vysielača. Som veľmi rád, že som zase pozvaný a že môžu byť účastný diskusie. A som rád medzi vami. Maroško, skôr, než sa pustíme do, toho, do tej rekapitulácie, ktorú máme aj v názve relácie, ako zhodnotiť alebo zhodnotenie roku 2025, tak ešte ti prečítam, poslednú správičku, ktorú zanechal William ba Baňák ktorý pred chvíľočkou bol v rozhovore s Dagmar a tá znie v roku 2026, to je asi cieľ v roku 2026 vyhrať komunálne voľby minimálne s 51% a následne rozpustenie Národnej rady Slovenskej republiky a vyhlásiť parlamentné voľby no, do Národnej rady SR. Čo na to povieš? Celkom dobrý plán. Aha. Tak ako to by si ho komentoval? A vôbec znie... keď, si, keď si počúval, máš nejakú reakciu na informácie z prvej hodinky? Tak určite by som zareagoval na, na viacero veci. vylos sa hlavne hodne rozohnil a vieš tam tých vecí pre, tých, pre toho poslucháča je to ťažko na pretože tamto je posprietané jedno cez druhé. Nechcem teda sa ako a dotknúť. Samozrejme, ja tomu rozumiem, ja to čítam veľmi dobre a ja chápem ho. Ja som takisto bol účastníkom kedysi aj politickej strane. Dnes som aktivista, som, som veľmi nápomocný a ja som pri vlastneckom bloku. Ja týmto veciam veľmi dobre rozumiem, len, len musíme byť realisti. Rozumieš? Nie? A tak, aby sa podarilo nekomu vyhrať komunálne voľby už, už v budúcom volebnom období, to znamená v tom roku 2026 a takým radikálnym spôsobom že preválčuje 50%, jedna, teda 50 hranicu, to vidím ako nereálne. To nesmieme byť zase rojkovia, a nesmieme byť utopisti. Sám hneď sám sebe on na to odpovedal, pretože povedal, hľadáme osmých koordinátorov a nemôžeme ich nájsť. Tá spoločnosť, a, a to sa vrátim úplne na začiatok ešte, ak toho hľadne toho budúceho roku, že bude to odnivého konia, že, že turbulencia a tá eskalácia toho napätia tak sa podarilo a za tým, Jozef, my o týchto témach diskutujeme veľmi často a, a vieme, sme na jednej vajne, proste tá, tá generálna predikcia, to riadenie, ten možok, ktorý riadi tento svet, tom pokročil tak ďaleko aj u nás, že vidíte, že dneska, dneska nevie pozdraviť pomaly brat brata, takže ako my to chceme skoordinovať, ako my to chceme postaviť na, tak, na takú vysokú a na takú úroveň tej bázy, že, že ich prevalcujeme teraz a že... Zrušíme to. My tomu všetci rozumieme, čo je potreba. Ten parlamentarizmus je potreba zrušiť nielen u nás, ale na celom svete, lebo to je, to, bo, to bol proste nástroj vymyslený vymyslený ročovodovcami a tými korporatívnymi skupinami ako aj, a, a oligarchickými skupinami, ktorí vyberajú proste tých kandidátov na tých politikov. A to je jedno, či to je politická strana, pretože oni sú schopní hesť urobiť politickú stranu Červeného maku, potom sedmikrátsky a potom to a tí ľudia tam preskakujú, chodia z jednej do druhej. A používajú ich, utierajú ich, rozumieš to, to je veľmi ťažké ako tomu. E, ja si myslím, že pri všetkej úcte k tej iniciatíve, a vážim si každého jedného iniciatora, ktorý aj na tej občianskej úrovni, aj, aj teda v rámci nejakého toho politického subjektu e, za toto teda brojí a pokúša sa o to, tak si myslím, že naprosto všetko sa to takto rýchlo nepodarí. Som veľmi rád, že o tom rozprávaš, lebo na takejto úrovni, ani na politickej úrovni, ani na právnej úrovni nie sú ochotní tí tzv. odborníci o tejto téme rozprávať. O nejakom nadnárodnom riadení, o extrémne bohatých ľuďoch tohto sveta, ktorí vlastne historický kapitál, kontrolujú megakorporácie a cez megakorporácie kontrolujú napríklad aj naše Slovensko. Tým, že skupia sieťové odvetvia, tým, že skupia aj obchodný systém, Potravinové, potravinový systém a tak ďalej, tak držia nás v šachu doslovne slučku na krku, ako sa vraví. Tak dobre, zhodnoťme aj ty zo svojho takého blogerského hľadiska zhodnoť rok 2025. Čo myslíš? Pokročili sme trošku ďalej v, v takomto poznaní súvislosti v tom širokom občianstve alebo prešlapujeme na mieste? Sam ja si myslím, že, že samozrejme, že sa urobilo veľa práce, je to náročná robota. Naražame tam potom na, na, na odpor tých ostatných skupín, samozrejme, ktorí. A ja treba z osobnej... Ja, ja, ja som otvorená stránka sám na svojom profile, takže ako ja, ja veľmi nerád blokujem, dokiaľ niekto neurážal alebo tak proste tak aj je vulgárny a sprostý, tak nechám ten svoj názor, tam, nech si ho tam napíšu, ale, ale vycibrilo sa to treba zú mňa už tak, že že tí ľudia si myslím, že ma kápu, mi rozumejú, nechcem ich moc často už zahrňať nejakými, e, aby, to ne, aby to už potom ne, nešlo v nejakej až trvalej invalidite mozgovia, aby som sa dobre vyjadril, ale myslím, že v tom roku 2025 sa to trošičku pohlo takýmto, takýmto aktivistom, ako sme, rozumieš, ako je Vilo, ako je Joško Soboň takisto, však to je to jedna, že je jedna vec, ako treba v Slovensku vlastnecky, teraz urobili kopec, kopec práce okolo tých petícií a týchto vecí o vystúpenie na to. Ale sami dobre vieme, že to nie je tak jednoduchá otázka, proste nie je to postavené len na nás. Preto ja si myslím, že aj, aj niektoré tie vyjadrenia a prečo si to tam nezablokuje, prečo to tam... Preto aj keby to akokoľvek zablokoval, tak proste to... A viete čo, ja, ja sa vrátim, ak mi teda dovolíte, ja sa vrátim úplne na začiatok toho a to vysvetlenie vám poviem na mojej osobnej báze, ktoré som ja v tých rokoch vôbec nerozumel. Keď žil môj dedo, ktorý odišiel do Ameriky ako jedenáste dieťa, tak ako jedno z jedenáctich detí 17 rokov a 19 rokov tam tvrdo drelo. Vracil sa prakticky ako 40 štyriciatní, keď jeho rovesníci v tom veku už boli detkovia, tak on vtedy založil rodinu, splodil 5 detí, kúpil pozemky. Bol z neho proste kula. Keď padal keď, padal, teda keď začínal komunizmus v 1948 roku, je bol jeden z prvých, ktorý podpísal do družstva. Robil a žil až vlastne do 91. rokov, ešte rovná posledy na Keď bol 89. rok a ja ako hlupučký študenti, ktorému bolo dobre, študoval som za štátne peniaze, skoro zadarmo, intermácionálno, skôr zadarmo, tak som si sadol tiež 3-4 krát do autobusa, išiel som si dať doprahy. do Prahy keď som sa vrátil domov a s tými kľúčami som tomu detkovi voľnil prednosom ktorá z toho krivičko, ako dneska ho vidím pred tými kachlami a hovorím mi synko, všetci budete plakať za socializmu a ja mu hovorím, dedo, prečo? nám vrátia pole a to a hovorím, kdo z vás na nich bude robiť. To bola jedna vec a druhá vec, počúvaj. socializmus a kapitalizmus nie je systém pre nás. To je systém pre 1% ľudí a to je to, o čom my rozprávame. Ty sú a on už vtedy vypovedal, to sú, a ja som tomu nerozumel, to sú Ročildovci, Rockefellerovci a táto jedna banda. Potom je jeden medzipásmový nástroj oligarchický, ktorý si vyberá ľudí a oni, že odjedujem rukavníkov, lebo za Prvej republiky boli rukavníci, to boli štátni úradníci, ktorí mali tie rukavy také natiahnuté a robili tú štátnu správu. A tí sú zaplatení pre nich a tí robia pre nich. Tí nikdy neurobia ani jeden zákon pre vás, ktorý ste dole. A potom budete čakať všetci za plotom, tak ako to bolo za feudalizmu, keď prehodili, napapali sa na hrade a prehodili pošti cez vodu, aby sa nadhrali psi. A presne k tomuto prišlo. A v tom je ten princíp. Takže preto je veľmi ťažké, tak ako to aj v tej, tej hodinovej diskusii predtým prebehlo, alebo v tých vyjadreniach, že prečo, prečo je to pre tú občianskú spoločnosť také ťažké, tí ľudia proste, ja si to aspoň tak vysvetlím, tí ľudia musia padnúť absolútne, totálne na, na, na pusu, lebo inak, inak ich asi ni, nikde nedostaneme. To je Ja som bol teraz pred stroný nami u Švagra na našteve. 25 rokov som v tejto rodine tu v Čekách, a keď, začín, keď sme sa spoznali, tak robil o výrobe CD -čiek, na pozícii nejakého vedúceho, nejakého úseku. Mal vtedy asi na našu úroveň, aby som to prepočítal, aby tomu rozumeli aj slovenský posul začít asi 1200 eur plat. On, 750 eur jeho manželka. Výborné peniaze. Ja mu hovorím, rúdko dobre, len šetri, lebo môžu prísť aj zlé hrobky. Teraz sme tam boli, na, na vždycky tam chodíme na, na, na Štefana. No tam boli, ho hodím, čo, ako sa máte? No Maruška je prepustená, ta už tam nerobí a ja som sa teraz vrátil na polovičku tých peniazí, čo som kedysi zarobil len ja sám. Ale presto všetko, ten človek v hlave, keď sme sa bavili o politike a o všetkom, tak mi stále hovorí, no, no ale za socializmu sme stále fronty na banány a, a, a kupovali, nebolo vlošiek a takéto voci. Takže... No dobre, lenže teraz sme stáli na šparanie v nosoch, keď bol covid, stojí sa pred úradmi pr práce vo, vo frontách, už tam tie turnikety zaviedli s tými časenkami No, tak stojí sa, alebo čaká sa v bankách, čaká sa na pošte, čiže e, fronty sú všadial. A akú máme výhodu? Máme zadlžené zdravotníctvo, je platené, školstvo je e, totálne zdevastované. E, v podstate, čo nám tu vlastne ostalo z toho, čo sa za socializmu vybudovalo? Z hola Boha nič, rozbité cesty, ktoré sa neopravujú, Teraz otvorili nejaký kúsok od odkryváňa po lovinobaniu dialnice či rýchlostnej cesty, a dvojka tuším, že sa volá. No a to je čo? Chvália sa, že je to urobené na pilieroch, že je to najdlhší most na Slovensku, ale kvôli čomu? Keď tá Ficová dialnica, ktorá mala byť dokončená, z Bratislavy cez juh Slovenska až do Košic, tak nie je vôbec postavená. A tuto sa robí zo severu na juh do Maďarska diálnica. Kvôli čomu? Aby maďarské a polské tanky mali kaďal chodiť, alebo čo? Veď keď im rozbombardujú tie piliere, tak kaďal prejdú alebo je to pre stíhačky, veď tie stíhačky zničia drony skôr ako odletia. No tak skúste nám vysvetliť a našim poslucháčom tiež, že k čomu sme sa vlastne dopracovali. A ešte jedna taká faktická poznámka, aby som na toto nezabudol. Boli obrovské hádky pred dvomi necelými mesiacmi pred 17. novembrom, ako sa zmenil zákon, že už to nie je platený štátny sviatok. Keby títo idioti vôbec pochopili to, čo mi volal do relácie jeden poslucháč, Filip z Nitry, a bohužiaľ musel som mu dať za pravdu, tak títo kreténi stranicky, tak sú natoľko hlúpi, že si vôbec neuvedomujú, že študentom 17. novembra zobrali sviatok, premenovali ho ako katolíci deň sl slnovratu na Vianoce a v podstate prevrat nebol 17. novembra. Prevrat bol generálnym štrajkom 27. novembra a to bol len dvohodinový generálny štrajk, kde zastavilo na dve hodiny cez obedňajšiu predstávku od 12.00 do 2.00 nejaký 75% podnikov, o čom vážne pochybujem. A demonstrácie pár tisícové boli v štyroch mestách v Bratislave, v Trenčine, Košiciach a v Prešove stredoslovenský kraj sa im na ich zamatový prevrac vysoká vykašľal, pretože my sme pochopili, že kde to ide do psej matere, ako hovorí Fico. No, nech sa páči. Tak vysvetlite, prečo sa tu bojuje o 17. november o ukradnutý sviatok študentom. Vtedy bol v podstate zmasakrovaný ten študent opretal a to bolo v 39. roku, 1939. Vtedy Svetová rada študentov vyhlásila tento deň na základe toho incidentu, keď Nemci obsadili Českú republiku, alebo lepšie povedané protektora Čechia a Morava a začali robiť Bengal so študentami, lebo študenti boli vždy tí naj jednoduchší a najagresívnejší a najúvedomelejší, ktorí išli do prvej línie. Tak vysvetlite nám, prečo buržoázia ukradla študentom táto stranicka ten 17. november, keď oni prevrat urobili 27. novembra, keď bol ten generálny štrajk. No, skúste sa k tomuto vyjadriť, aby toto vzdelávanie pre dospelých malo aj nejakú edukačnú úroveň. Teraz, neviem, tá otázka je ako položená mne, lebo ja, ja to... Ja Áno, ja, teraz som môže aj to... joško na to reagovať, po prípade aj naši poslucháči. Ja neviem, ja som sa nechcel baviť o 17. novembri, ale bolo to spomenuté v súvislostiach, na ktorých ktorý sme sa bavili k téme, takže Neviem, Milosevic, ty chceš tomu niečo povedať a potom sa môžeme vrátiť k veciam, o ktorých sme sa tu mali. 17. november. To bol korporátny komplot. Rozpa rozpadával sa systém a potrebovali ho nejakým spôsobom stabilizovať. Západ bol viac menej pred klaknutím a tým, že dostal trhy bývalého východu, tak sa nadýchol. Pozrime, ako dlhomu to trvalo. 35-36 rokov a zase je v koncu. Hey. No, asi, asi len toľko, v skratke. A výborne. A... Ak tiež, Dobre, pokračujúško. Nie, nie, nie. absolútne stačí, jasne. Ja, ja som bol toho súčasťou a vlastne zistili sme, že je to podôdušť, keď sme išli zo, zo súdovských internátov dole a celá Praha bola, celá Praha, revala, vlastne už len na tomto bol pôvod celá Praha kričala 12 dní Dubček náhrada, potom nakoniec 28. decembra, zrovna to bolo včera, myslím, bol zvolený, zvolený Havela a dokonca ešte takým lapsusom, že ho zvolil vlastne celý komunistický parlament. Takže ja len toľko k tomu. Sn snad len ešte by som dodal, že smutné na tom je to, že to, že nás vtedy tak krásne chytili na motúzik a pobláznili a chodili sme štrgať, to sa ešte dá chápať, lebo sme nevideli pod koberec ale že dnes hej, sa stále nájde veľké množstvo ľudí, ktorí budú istým spôsobom kryť e, túto globalizáciu a tieto, to, tohto globálneho parazita, hej, či už vedome alebo nevedome, tak to už je smutné. Hm? Ah, no, tak no, asi no, Dobre, ale tak zhodnoťme ešte ten... Dokončíme ten 25. Hej, 2025. A poprosím vás, poprosím ťa, ja som chcel, aby si nám trošku aj priblížil udalosti volebné v Čechách z tvojho pohľadu, aj blogerského pohľadu. Jasne, ja určite ešte len uzavrem tú, tú kapitolu to roku 2025 v zmysle tej blogerskej činnosti moje. Tá osobná pokračuje, bohužiaľ to, čo som sa zmienil, kedy to vtedy bolo v Lienkách, a keď som tu skupinu e, priatelia Ruska... Vlastne postavil znova ako administrator na, na základe požiadavky bývalej zakladateľky. Majiteľky, majiteľky, e, e, Takže e, musím teraz vám zase vzponšatovať, že vidieť, to sú zase prejavy toho, tých zásorov, tých globalistov. Tá skupina je zablokovaná, ja vôbec do nej nemôžem vstúpiť, vôbec neviem ak, ak, akých dôvodov a, a prečo sa to tak stalo, ale, ale v súčasnosti to proste... Ja vidím, že tam prebiehajú ako návrhy na príspevky, všetko, ale nemôžeme to riešiť. Takže aj to je daň, daň za blogerskú činnosť, veľmi ma to mrzí. Mrzí ma to aj voči členom tej skupiny, lebo ja nemôžem ani napísať, čo sa stalo, ani neviem. Takže tam som, tam som totálne vyblokovaný. No a te, teraz tej otázke tvojej, čo sa týka Čech a voľby, voľby v Čechách, no, tu krásne vidíme presne, presne to, o čom sa stále bavíme. Ako sa, ako sa ten generálny prediktor, tá predikcia a tá korporatívna moc, ako sa proste hrá... S občiami, aj v rámci tých volieb, Ako tu spoločnosť rodoštuje najskôr. E, tie voľby v Českej republike sú krásnym príkladom. Prebehla tu, pred, e, teraz prebehli parlamentné voľby, ale predtým bola prezidentská voľba. V nej vlastne boli proti sebe postavené dve osoby, až teda do toho samotného finále, pán Babiš a pán súčasný prezident Pavel. E, Obidvaja, bohozhodov okolností, sú to ešte baci. Teda aspoň to tak hovoria dokumenty. Ale samozrejme, jeden ešte vadil a druhý nevadil. Lebo médiá to tak forcirovali, tak ovlivili tú spoločnosť. To presne sa opakovali situácia, ako je to okolo covidu, okolo každej takejto, takejto udalosti. Takže bol zvolený, bol zvolený pán generál, bol za, zvolený za prezentáciu Českej republiky, prišli voľby parlamentné a nakoniec, sa pozrite, čo sa stalo, predikcia si zase vybrala a vrátila pána Babiša do hry. A už v hodovokolnosti trebať v samotných tých voľbarských kampaniach. Hoci tie médiá neboli mu triaznivo ako naklonené, ale už sa nepoužívalo EŠTB, už sa nepoužívalo, Vytiahlo sa zase teda stará záležitosť Čapieho, nezda. Ja môžem povedať, ak slovenskí posluchači niekedy mi mali cestu do Prahy, do Stredných Čech, ja bývam od Čapieho nezda 12 kilometrov. Ja som sledoval jeho vývoj, sledoval som, čo sa tam stalo, a, a čo sa tam postavilo, to, čo tam dokázal pán Babiš, to je ako chlobúk dole, lebo, lebo to je niečo unikátne, neslúži to vôbec pre neho, tak to, ako to forsirovali a to písovali médiá. Tam sú, tam sú počas školského roka denne 3, 4, 5 autobusov, detských zájazdov, tam je malá minizologická záhrada, je to krásny areál, kde, kde, kde je školiace stredisko, proste sa využíva preverenosť naplno. A tá čiastka, ešte keď sa už o tom bavíme, tá čiastka, o ktorú sa to stále, jednalo o tú dotáciu, tak tá, tá bola 50 miliónov. On ju blbec, ja, ja to tak musím povedať tým českým výrazom, on ju blbec ešte dokonca aj vrátil, ale to, že tam investoval svojich 850 miliónov, to už nevidí nikto. Takže to je na úroveň tej, tej českej voľby, ako, ako vidíme, ako sa to proste odohráva, ako sa, to odohrava, ako sa tá, tá predikcia v rámci toho parlamentarizmu hrá s tými postavami, vyťahuje si ľudí, ktorý si pripravuje sú to poväčšine vo veľkej miere, vidíme to aj u nás na slovenskej scéne takisto aj tu v Čechách vždy, si to, vždy sú to ľudia, ktorí majú nejaký šrám, každý máme ako sa hovorí, každý máme toho svojho koselica v skrini, nikto zmenení svety takže a, a vždy sa to potom vyťahne za určitého účelu keď, keď potrebujú, o sa hovorí chytiť a ho, priťahnuť ho za gule tak im povie no no, no, no, no a potom zase treba za, za dva roky ho použijú a sú schopným odávnať hlavu Svetožiadu. Takže takto sa to pesne krásne aj v českých hoľbách ukázalo. Vláda je teraz zostavená. Verím, že aspoň minimálne z pohľadu toho, keď už sa bavíme o politike a keď už tí politici my fungujú, premiéry, tak aspoň z pohľadu toho, že v rámci Európskej únie nadobudne tá parta, ktorá bola okolo E4, ktorú sa práve zdárne podarilo ďaká tej predchádzajúcej vláde rozbiť, a ďaká poliakom, neviem, či sa teraz ešte poliaci do toho, do tej štvorky vrátia. Možná, že áno, aby prezident polský vypadá by celkom slušný, tak uvidíme. Takže takto asi v krátkosti k tým voľbám v České republiky. No dobre, ja sa ešte dotknem jednej dôležitej veci. Skúste našim poslucháčom vysvetliť, že prečo Tomio Kamura SPD dosiahli napriek tomu, že tam mali tých legionárov po taký slabý výsledok, veď o 2% dostali menej a v podstate KSČM, ktorá išla tiež s ďalšími legionármi, ako hnutie stačilo, tak dostali 4,3%. Mne to prípada, ako keby to bolo rovnako zmanipulované, ako voľby napríklad v Nemecku, kde to hnutie alebo aliancia Sari Wagner Knechtovej tak dostala 4,98% tam jej chýbalo nejakých 16 000 hlasov a pri mnohých miliónoch voličov v Nemecku a pri veľmi vysokej volebnej účasti. Domnívate sa, že bolo hnutie stačilo poškodené a takisto aj a tá strana, a svoboda příjma demokracie, to miau kamuru. Ja ako myslím, je to ťažko, Mirko je ťažko povedať nejaký orťa, ktorý mal nejakú váhu, ale, ale môj osobný názor je, z sa v tomto, tomto s vámi proste, že, že mohlo k takejto situácii dôjsť, pretože ja si myslím, že, že to hnutie stačilo reprezentované kartkou konečnou, ako hlavnou líderkou si myslím, že malo veľmi dobre nakročené a všetci sme s tým aj tak z okruhu mojich priateľov, čo sme sa tu rozprávali, říkám, ma, hovorím, že tu už dosť, dosť rokov na to, aby som tu mal dobrú komunitu, ktorá môže mi dať vieryhodný názor, takže všetci s tým počítali, že oni tu, oni tie barelmentné dvere si otvoria proste. no A ďalšia da, vec je, že aj tá, aj to hnutie Tomi a Okamuru som si myslel, že, že bude mať nejaké 3-4 ešte naviac, no, takže či to bolo nejakou manipuláciou alebo, alebo nakoniec na poslednú chvíľu rozhodli tak vieme, že dneska dokážu médiá strašne veľa santa sa vidiali veci tak ako to bolo teraz, pozrite ešte sa krátkosti teda k tomu vratiť, kde už sa o tom bavíme o tých Čechách, podívajte sa ako sa účelovo zneužíva zneužíva tá kauza okolo toho Turka ako to, to je chlap ktorý je, ja som počúval pani, teraz si nespomenem rýchlo, rýchlosti na to meno, áno, pracovala je to Češka, rodačka teda Žila asi 52 rokov v Amerike a pracovala okolo asi 9 amerických prezidentov. A ona sama povedala, že, že v súčasnom období lepšieho kandidáta na ministra zahraničných vecí ako pána Turka nevidí. Ale to nebol problém zase Turka. Takto, takto tá korporácia sa hrá s týmto. Tam sa jednalo o iné veci, potrebovali zastrieť, aby sa, tá, aby sa tá vláda nemohla tak rýchlo menovať, lebo sa tu odohrávali veci okolo jadrovej elektrálnej dostavby, okolo Dukovian, kde je vlastne investícií asi 78 miliard dolárov. No a tam sa práve hrá veľká vojna medzi Amerikou a medzi Európou. My sme postavení tak, ako aj na, na ruských technológiách. A samozrejme, že fialová vláda tam nakročila nejakým spôsobom aj v rámci možno nejakých podpísaných nejakých dokumentov a, a dostala Česko do takej pozície, že a, sam, a Babiš sa, samozrejme ten chce niečo iné. No, takže takže to, vždy sa takéto veci využívajú ako zástievky. A ja potom, až, až by sme dospeli ešte k tej téme lebo ju spomenul Joško Soboňa ohľadne toho vem tak aj o tom sa môžeme zmeriť, ale na to je ešte čas. Takže toľko asi v krátkosti. Tak, ak ste to tak tak s tým súhlasím, že môže, mohlo to byť aj, aj nejakou to manipuláciou, tak ako to dokáže robiť. Ako to robia, neviem presne, dokazateľné to asi nie je. Nevidíme do toho, ale, ale podľa toho, podľa tých prieskumov, podľa toho, ako sme sa v tých voľbách tu pohybovali, teda pred tými voľbami tu pohybovali v rámci tej českej spoločnosti tak som si myslel ja osobne, aj kopec mojich priateľov, že určite, určite stačilo sa dostane do, do Českého parlamentu. Položme si takú jednoduchú otázku, ako keď dieťa skrypne, že kráľ je nahý. Koho nástrojom je parlamentná demokracia? Občianským nástrojom? 36 rokov sme mali nad na tým možnosť pre, e, premýšľať a zúčastňovať sa tej parlamentnej demokracie. Je to občianský nástroj? Pýtam sa. Samozrejme, že nie. Ja absolútne s tým nesúhlasím. Ale vidíš, Jozef, kopec, kopec tých ľudí proste to stav, buď to nevidí, alebo to nechce vidieť. To je, to, ja, ja tomu nerozumiem, lebo je, je to tak rukolatné, je to tak okaté. Je to, predsa nemôžeme, nemôžeme akom... To sme ozaj keď Volíme takýchto ľudí, ako sa dostávajú do parlamentu. Však vidíte, čo sa teraz odohralo našom. Ja to sledujem rád. Však je to, moja, je to moja rodná zem, moja rodná krajina, rodná hruda, takže to Slovensko mi je stále blízke. Žil mi tam stále obidvaja rodičia. Mám tam celú rodinu. Božiaľ, takto ma osud zavial sem, ale, ale nie je mi to ľahostajné. A pre Pana Boha, keď sa môžu dostať takéto hovada, ja to inak nemôžem ani povedať, ako je Matovič a a tí ostatní, všetci tam do toho a ešte, ešte my ich dávame televízie a je ako ako celebrity a on nakoniec, on nakoniec e, ešte to dopadne tak, že ešte už možno nakoniec v voľbách znova zostávať vládu a to sú, to sú tie samé opakovateľné prešlapy občianskej pospolitosti, že proste tí ľudia, ja neviem, čo, rozumiete, ja, ja som teraz, ešte som to nedokončil, ale Mílko mi do toho vstúpil, ja som bol u toho šlagra, oni sa všetci dali naočkovať Rudo teraz završil 60 rokov, prestáva chodiť, má, má vpre, a on furt tomu nechce veriť. On hovorí, a ja, hovorí teda teba, keby zavr... nie, ja pôjdem aj na piatú akciu. Takže ja, ja neviem, ja nevidím do tých hlav, čo sa tých, tých možbú ho dohráva, keď aj to, aj keď presne, keď vidím, že kráľ je nahý, a ja ho stále vidím, že chodí v tom, v tom šate, jak, jak bol teraz tá rozprávka císarov pekára, pekárov, pekárov císarov. Mm. Pozri, mám, mám tu definíciu parlamentnej demokracie parlamentná demokracia, nástroj moci nadnárodnej oligarchie, klanovo korporátnych skupín historického kapitálu na správu veci verejných, kde politikov teda svojich sluhov kontrolujú korupciou a vydieraním dá sa tomu je rozumieť? nie je tam ani o na... viac ani oslovkom menej keď si to celé rozoberieš, túto definíciu tak sedí ako zadok na šerblík doslovne Hej. Rešne, Ale áno, no my sa nechceme zobudiť, pretože tí globálni hráči majú na to nástroje, majú na to skvelé nástroje, ako nás držať v šachu a ako môžu byť oni schovaní za oponou. Hej. To už sme spomínali, Maroš, aj ty to mnohokrát spomínáš hej, vo svojich blogoch. Monetárny systém kontrolujú, to znamená tvorbu ničím nekrytej meny, kontrolujú médiá kontrolujú výchovno-vzdelávací systém a novodobých janičiarov nám za 35 rokov vychovali. Hlavne pretlačali po 89. rôzne tie univerzity humanitného smeru. Potom ešte aj tento výraz humanitný zakomponovali do takej zvrátenosti, ako je humanitárne bombardovanie Juhoslavy. Rozumieť tomu, <triptí> Ale oni sú geniálni. V tej šialenosti sú naozaj geniálni. A my si neuvedomujeme, proti komu stojíme. A kým si toto neuvedomujeme, tak budeme mm, dosť e, mať štrbavé zuby. Hej? Budeme bez zuby doslovne. Nebudeme mať s čím bojovať proti nim. No áno, na, naša úloha je trošku otvárať tie oči. Takže ako to vidíš v tom roku 2026? E, Zahrajme sa na Nostradáma. Neviem, či si zachytil teraz internetom letí e, informácia o Messingovi. To bol e, Stalinov taký, niečo ako nostradámus. Zachytil si to? Ba, áno. Zachytil, zachytil. Ja mám to trošku pocit, že to je taká imitačno-provokačná činnosť, že niečo je tam pravda a samozrejme dosť je tam na, do, do toho nabalené, aby sme boli zahltení informáciami, ale niečo sa v tom roku 26 určite bude diať. Čo si myslíš ty? A, ako to vidíš? Istotné, súhlasím s tebou, absolútne pretože v rámci tých predpovedí, ja však nie sme už ani, nie sme zase až tak starí, ale nie sme ani tak mladí na to, aby sme to vedeli zhodnotiť aj z toho pohľadu, z tých rôznych takýchto tých predpovedí a vízií, e, pretože len ja osobne si pamätám minimálne tri dátumy konca sveta, ktoré boli predpovedané a nikdy sa to nestalo za platbám, a verím, že koniec ku koncu sveta ani nepríde zatiaľ, pretože e, bohatý majú takisto rádi život, ale aj keď sa sami teda hrajú a, a skončí to na úkor nás, ale ja si myslím, že, že určite nejakým turbulenciám príde. že tu sa preberala aj v, tej, v tom prvom stupne horne tá, tá vojna aj na Ukrajine, aj všetko, ako to prebieha. E, ja si myslím, že aj toto je jedna z tých súčastí tej hry. E, asi to bude musieť, tak ako som to povedal, sa raz to bude musieť raz celé padnúť na hovu, pretože ja si to ne, neviem. Ne, nie, že by som si to nechcel pripustiť, že by sme my nedokázali ovplyvniť natoľko tie občianske hlavy a tie mozdy, aby sa ozaj niečo nestalo a nevyprokovali tú spoločnosť. Len aby sa to nestalo z druhej strany, lebo však vidíte, čo oni, čo oni dokážu robiť, Proste, ako nedokážu dokážu tú turbulenciu a tú eskaláciu toho napätia dostať medzi národ a medzi ľudí, že niekedy je to aj na hrane toho, že, že sa môže niečo stáť. To nie je žiadna strana, ale... Um, Myslím si, že, že nejaké, nejaké veci, ktoré budú zásadné, sa udejú. Takže nie asi všetko, čo tam bolo napísané, ale si myslím, že, že hodne z toho sa môže stať. Dúfajme, že to bude čo najmenej bolesné pre tých obyčajných ľudí, pretože, pretože už aj tak tá spoločnosť, ako sa to spomínalo, spomínalo sú, sú tam nejaké té atakovania tých hraníc chudoby, sú tam dokonca už počty, dneska je to vypočítané, ale... Myslím si, že, že to nakoniec prežijeme hlavne v dobrom zdraví. Jediného, čoho sa ja obávam, čo sa teda, že sa, prečo sa to začalo naplňovať aj teraz, tento rok. A budúci rok má byť tak kulminácia, pretože tí, tí posledné vakcíny prebiehali niekedy v roku 2021, takže tie obete toho covidového šialenstva budú kulminovať práve v tomto roku 2026. Vidíme to všetci okolo seba. Zaujímavé, že to nevidia práve tí Tí, tí medialisti, ktorí to vtedy propagovali a ktorí, ako si všetci pametate, pamätáte, každé správy s tým začínali, dole bežal prúžok a zomrelo toľko, nakazených toľko a to. Dneska, dneska nebeží nič a dneska, keby tie štatistiky nebylo relevantne a pravdivo zainformoval, tak ani tých 25 tisíc ľudí, ktorých sa fúr na Slovensku hádže na hlavu tomu alebo tomu, že zomrelo je mi tých, obe, teda je mi tých umrtí veľmi luto, lebo vtedy, viete, ako sa to písalo, niekto zo s nazbieranou zapálenou petou, dostal zapál, bude zomrel v nemocnici a príčina umrtia bola covid. Tak toto robili, doktori boli v tom, a všetci za to viesli aj aj tom, že, že prísahali na hypokraca. Ale <coughs> dneska, dneska o tom nikto nehovorí. Áno, teraz sto, naposledy, to, Maroško, to ten norský športovec, ano. Áno, áno. sklamoval, aj? A vidíme to, vidíme to okolo seba dennodenne proste. Takže ja si myslím, že tu tohto sa najviac obávam Uh, a z hľadiska, z hľadiska tej uh, situácie vedľa nás, tam ja si myslím, že nám zatiaľ nič nehrozí a tú vojnu treba chápať uh, čo, ako ja, ja sa vždycky musím stávať na stranu uh, na stranu Ruska, Putina, pretože uh, tí, ktorí sa trošku v tom hrabiame a študujeme aj históriu a tie veci ktoré, ktoré nám boli dávno zatajované a, a hovoria o tom, že dneska <coughs> dneska vieme, že že tá história sa vždy alebo je predkladaná tým spôsobom kto je pri moci, ten si ju nechá napísať a tvrdia ľudia, tvrdia ľudia že tu sú nejaké zásadné resetačné zmenenie na, niektorí hovoria, že okolo 14. storočia, niektorí hovoria až 17. ale ja tomu celkom aj verím a myslím si, že, že niečomu obdobnému možná bude musieť prísť aj teraz len pre, aby to nebolo na, na úrovni nejakého jadrového toho, pretože to, to by bolo najväčšia katastrofa a toho si myslím, že sa obávajú aj tí, aj tí globálni hráči takže k tomu to asi až tak nedôjde ale, ale niečo, niečo sa proste stane a, a ja, by, ja si aj myslím, že sa musí stať. a ja by som to niektorým nie som, nechcem byť škodoradosný taký som nikdy nebol ale, ale ja by som to fakt niektorým ľuďom ozaj poviem to prostorek aby padli úplne na patulu, aby zistili, že, že kde toto všetko až dospelo a čo sa vlastne stalo, lebo lebo e, ja verím, že táto, táto vojna, ktorá je takia aj o to, aby sme sa vrátili k tým hodnotám, aby sme vymazali, aby sme vymazali z nášho slovníka e, ten gender, aby sa, sa tu prestalo hovoriť o týchto veciach, aby, aby sa to objavovalo v školách. To nech si žijú, takí boli boli, za starého Ríma, boli neviem kde, ale aby sme, aby sme sa my pred nimi pomaly schovávali a oni si tu chodili po uliciach, e, držali sa za ruky a pusinkovali a, a my ešte viem, že akože, boli poslužní, To je jedna vec. Druhá vec, aby sa vrátila duchovnosť proste, ale tá práva nie, ktorá je ovládaná cirkvami. Aby, aby si každý jeden človek uvedal, že to božstvo, ktoré existuje 100%, ja som o tom presvedčený, tak je v nás, každom jednom z nás. Tam to musí človek objaviť a keď to objavíme, tak potom sa budeme mať dobre. Ale nemôžeme chodiť po svete a tváriť sa, že sme že sme bezvinni a bezkresní, keď sa nedokážeme porozprávať s vlastným bratom alebo s vlastnou sestrou, alebo sa s nimi nebavíme 20 rokov. To je katastrof. To je asi to. Dobre, prišli nám otázky od poslucháča. Ja som vám to poslal aj do četu. Prečítam aspoň tie najpodstatnejšie. Máme tu ešte pána Baňáka. Do konca relácie máme 15 minút, tak aby sme sa k tomu Dostali. Pán Baňák, kde chcete, respektíve chceme zobrať kádre, ak občania sa nevedia celoštátne zjednotiť na základných cieľoch a prioritách? To je prvá otázka. Skúste, pán Baňák, zapnite si mikrofon odpovedať na prvú otázku a potom prečítam druhú. Tak ja už som niekoľkokrát hovoril, že je potrebné ísť do spolupráce s partnermi Tripartity. Partnery Tripartity, to je KOZ, ZMOS, AZZ a ešte sú tam ďalší dvaja. To znamená, každý hovorí, že chce tu odborníkov. Ale kde my odrazu nájdeme týchto odborníkov? Potom no, asi partnerom Tripartity, potom Slovenská akadémia vie, potom je tu 1,5 milióna dôchodcov. Viete, koľko ľudí schopných sú medzi dôchodcami. Hej? A ďalej? A ďalej potom. Prečo nevyužívame, jak sa povie ten duálny systém, a to je, prečo nevyužívame z akadémii rôznych schopných profesorov pre praktické veci? Uh -huh. Hej? Takže spojme školu s praxou tak ako to robí Baťa. Baťa je mojím vzorom. A či, či už je to infraštruktúra, miest, tak ako postaví zlin, tak ako postaví svit, tak ako postaví fabriky. My tu máme, vede pán, ktorý tu bol, pán Rešetka, on, je, on býva v Čechách? No, pán Rešetka, áno, áno Vilko, ja... Bývam v Čechách samozrejme už 25 rokov, ale inak som rodak. Na, na to ste zabudol, že postavili ešte aj baťoviny. Partizánske. Ja, ja... Áno, partizánske súčasné. Alo. Takže to, ja som rodák A dokonca fabrika stojí, fabrika stojí na bývalých roliach môjho dedu, o ktorom som hovoril. No, vidíte to. Vidíte to. A ja sa pýtam prečo predchádzajúce vlády Českej republiky si neberú vzor z Baču? No, jednoducho, prečo si neberú z agrokombinátu Slušovice od Čubu? To je... Úplne jednoduchá otázka, pretože sú postavení na úplne opačnom princípe. Dokončím ešte tú otázku. Kde, ste, kde chcete zobrať kádre, ak samotné politické strany kádre nemajú a samotná štátna správa tiež kádre nemá, takže ak Slovenská republika a národ rozhoduje a riadí sa podľa pravidla niekto to urobí za mňa, za nás, alebo to urobí japonský samosato? A ešte posledná otázka. Koľko momentálne má členov občianske združenie pán občan a koľko je krajských a okresných pobočiek aktuálne k 30. či e, respektíve vôbec ak decembru 2025. Tak e, skúste krátko, aby sme e, nezobrali našim hostom veľa času. Tak e, zatiaľ nás veľa nie je, asi tak 20. A pravidelne, pravidelne sa stretávame v nedeľných reláciách, potom vystupujeme v slobodnom e, vysielači, ale ja mám, ja mám v skupinách pán občan, celoslovenský občanský snem, tam mám ľudí, ktorí ma sledujú, tak tých okolo šty tam ich je okolo 20 tisíc. Áno, samozrejme, že ono, ono je to tak, každý čaká, že za mňa, za mňa tú robotu niekto urobí. Samozrejme, ako tu bol Globsek, Globsek nás sledoval, Globsek nás blokoval. Teraz nás ďalší blokujú. Ja keď tam dám nová občanská spoločnosť, tak ma zablokujú na dva týždňa alebo na mesiac a tak ďalej. Rozumiete? Zmena. Spoloč... Ja píšem len zmena spoločenského systému. I ja nepíšem, že zmena spoločensko politického systému. E, pretože aj pán Maroš Rešetka e, v podstate mal povedať, lebo dostal otázku od pana Filu, hej, zmena. Zmena zo socializmu na neoliberálny kapitalistický systém v podstate sme prešli z jednej totality stranické do ďalšej e, stranickej totality. Rozumiete? Hej? A potom tam ešte pán písal, aby som dokončil, že čo tá, tá ten celoslovenský občanský systém bude obsahovať. No tak... Povinnosť riadiť a koordinovať, kontrolovať najvyšší kontrolný úrad. E, najvyšší kontrolný úrad. Pretože najvyšší kontrolný úrad komu slúži teraz? No vládnúcim politickým stranám. Rozumiete? Ale celoslovenský občanský snem, keď bude na občanskom princípe, tak ho bude riadiť celoslovenský občanský snem, áno, a bude sa zodpovedať najvyšší kontrolný úrad celoslovenskom občanského snemu. No, vy chcete zaviesť článok číslo 4 len komunistickú stranu nahradíte občianským snemom alebo zrušením článku 72, kde v podstate politické strany cez Národnú radu Slovenskej republiky sú v podstate vedúcov úlohou v strane a spoločnosti, ale oni to tam v tom článku majú sofistikovanejšie napísané, že sú jediným zákonodárnym a úsledavodárnym orgánom. Referendum to je PASE podľa článku 72. Oni majú momentálne uzurpovanú politickú moc, čiže váš občianský snem totalitne nahradí v podstate politické strany a bývalú komunistickú stranu podľa článku 4 toho ústavy z roku 1960. No to nebude komunistická strana. To nebude komunistická strana. Veci zoberte, že my chceme spolupracovať so širokou obcou. To znamená... No dobre, ale aj za socializmu bol Národný front. Dokonca ženy mali svojich družstevníci, mali svojich poslancov v Národnom fronte a v Národnej rade, respektíve v Československom parlamente v dvoch komorách. Čiže tam sa to nedá povedať inak. Odbory, revolučné odborové hnutie malo svojich ľudí v, priamo v parlamente Československé socialistickej republiky. No? Ale tam bola vedúca Komunistická strana. No, komunistická uh, strana. Uh, dobre, nechcem sa s vami škriepiť. Máme málo času. Uh, ja vám poviem len toľko. Uh, musíte to mať lepšie premyslené, lebo vy ste nepresvedčili ani mňa, že jedna totalita občianskeho snemu nenahradí totalitu komunistickej strany alebo totalitu, čo ja viem teraz, politických strán. Chce nejaký pán Janošik hovoriť, tak dávam vám slovo. Môžete reagovať. Zapnite si mikrofón a môžete hovoriť. Ak vám Ale to kto hovori? má hovoriť? Nejaký... Kto teraz? Pán Janošik sa prihlásil a zrejme mu nejde mikrofón, lebo nevidím, že by ho mal vypnutý. Dobre, uh, ukončíme to takto. to uh, neodpovedali ste. Ja tu mám štyri veci, ktoré, za ktoré bude zodpovedať celoslavský občanský systém. To znamená, že on bude mať aj povinnosti, aj práva. A jedna z práv bude, že generálny tamník bude mať právo vetovať vetovať prijaté zákony Hornej a Dolnej komory. Počkajte a prezidenta idete zrušiť a nahradiť generálny tajomníkom toho občianského snemu. Bude, bude, bude súbežne aj prezident, aj generálny tajomník, áno, ale generálny tajomník jeho veto bude môcť preraziť len referendum a nie dve tretiny, tak ako sa to stáva aj teraz, že dve tretiny poslancov na druhý tretí deň zrušia veto prezidenta a prezident to dáva na ústavný súd a takto sa to handrkuje. Pretože tu je totalita. Ale, ale veto generálneho tajomníka celoslovenského občanského snienu preraziť bude môcť len ľudové referendum, to znamená občania. My budeme mať občanskú moc. Áno, aby nikdy proti občanom nebol e, prijatý zákon. Aby neboli sankcie proti Ruskej federácii napríklad. Aby neprešli také veci, ako, bol, ako bola bilaterálna zmluva s Američanmi, ktorú pripraval Lajčák. Aby, aby si prezidenti neschvaľovali v Bruseli a v organizácii NATO e, tie veci, ktoré sa presadzujú keď sme nesúhlasili s dvomi percentami hrubého domáceho produktu zvyšiť na zbrojenie vo Vilniuse a prezidentka to tam jednoducho odsúhlasila. My nesúhlasíme s piatimi percentami a občania nesúhlasia. S bilaterálnou v Lôde nesúhlasilo 75 s obyvateľov. Bolo niekoľko petícií. Tu občana si nikto nevníma. Rozumiete tomu? E, hej? Takže na občianskom princípe chceme, aby... Samozrejme, že tu e, sa hovorí o priamej demokracii. A priama demokracia je čo, e, páha zucha. Priama demokracia je čo? Tu bude horná dolná komora. My, my chceme len polku chleba od tej totality. Ale priama demokracia. Občania chcú 100% moci. len 50. Dobre, pán Baňák, do konca relácie už máme len 3 minúty. Dávam slovo Joškovi. aby A to som ukončil. Som s už 3 roky. No. Joško, nech sa páči, máš záverečné slovo. Ja sa ospravedlňujem, ale musel som to prečítať ja Maroša pozývam do ďalšieho vysielania, ktoré budeme mať o mesiac 26. januára to znamená už bude nový rok tak Maroško dám ti také slovo záverečné v tom starom roku a ten výhľad do toho nového sme si už povedali nech sa pánči Maroš takže ja by som zhodnotil tento rok, ktorý odchádzal vlastne ako nie až taký úplne najhorší naznačil kopec veci naznačil možno nejaký vývoj tých, ktorí to vieme čítať. Dúfam, že sa nám podarilo v tejto komunite tých, tých med, toho mediálneho vysielať, ako je slobodný vysielač. Ako sme my, e, blogeri, ktorí sa aktivne zúčastňujeme na, na tých internetových portáloch diskusí a, a snažíme sa vplývať do, do mozgov, ako sa hovorí, tých tej, toho tej občianskej pospolitosti. Dúfam, že ten budúci rok bude bude ešte možná troška lepšie, že sa nám podarí viac ja tých ľudí obrátiť, že, že, že to pochopia a začnú to vnímať naozaj v tom, že nám, že nám pokiaľ sa nespamätáme a budeme, budeme sa stále nechávať vlákavať do tej siete, ako to my ozev nazývame, do tej, medzi ten, ten nástroj toho korporativizmu do toho parlamentarizmu a stále budeme ako voli chodiť voliť, tak nikdy sa proste v tejto spoločnosti a na tejto planete nič nezmení k lepšiemu, musí sa to proste vrátiť na úroveň toho rozhodovania, ktoré bolo kedysi veľmi, veľmi dávno. E, aj preto som strašným fanúšikom Ruska, aj napriek tomu, že ma veľa nepriateľov a to, lebo si myslím, že, že súčasné Rusko a súčasný Putin je reprezentantom starého slováctva, tých starých ved, a ktoré, ktoré jediné nás môžu zachrániť, kde to duchovno bolo uložené veľmi hlboko a veľmi sa rešpektovalo a preto si myslím, že bolo aj takýmto hnusným spôsobom v rámci toho globálneho Sveta, globálnym aj za pomoci Vatikánu, islamských predstaviteľov a všetkých tých rôznych cirkú, ktoré Maroško, ma proste budú... toto si necháme už na budúce. Plne s tebou súhlasím Dobre. a ja dám ešte bodku. Ďakujem ti za vysielanie uh, a k tej bodke. Kto myslí na rok dopredu, sadí pšenicu. Kto myslí na 10 rokov dopredu, sadí stromy ktorý myslí na väčnosť, vychováva a vzdeláva potomstvo, učí ich vážiť si rod, národ a svoje korene. Ďakujeme pekne za pozornosť, pekný večer, dovidenia a dopočutia na, na budúce. A ja tiež a veľmi pekne ďakujem Joškovi Filovi a jeho hostovi Marošovi Rešetkovi a Dagmar Kvapilíkovej a jej hostovnú pánovi Baňakovi a pánovi Soboňovi. Lúčim sa s vami a pozývam vás zajtra počúvať od 17 hodín 30 minút politické rozhovory s Jozefom Hrdličkom. A dúfam, že mu zdravotný stav dovolí, lebo minule a pred týždňom tak mal obličkový záchvad a tesne pred reláciou to odvolal. Samozrejme, ak je niekto v nemocnici, tak určite stadial s bolestiami reláciu robiť nebude, čo je úplne pochopiteľné. Žiaľ, slovenské zdravotníctvo dospelo do takého úpadku, že na operáciu sa čaká niekoľko mesiacov, možno aj rok. Čiže, bohužiaľ, situácia je taká a pevne verím, že zajtra tá relácia s panom Hrdličkom bude. Lúčim sa s vami a